на ослонів Кухарчука, гладячи кішку. Словом, мені не вдалося сповільнити ритм. Кухарчук забрав мене після мобілізаційного віча. Гривастюк коротко сказав, що дехто з молоді почав бешкетувати, і військові вправи, які намічено влаштовувати двічі на тиждень, настійна потреба, щоб угомувати дурну кров. І я прийшов перед натовпом, Здорученою мені сотнею, у кінці майдану звелів Семенові Задвірному пропустити десяток метрів по Пластунськи, після цього сотня стала слухняною. Натовп завмер від захоплення. Ми випили з Кухарчуком я тому що не міг позбутися неприємного осаду, бо стаю знаряддям у гривастюкових руках а згодом через це очевидно пошився в дурні. А кухарчук з приємності, він бачив, як Семен задвірний нюхав пилюку і сприйняв це як прилюдну розплату за сором. Орися колише станом спідничка то збігається, то розбігається хвилями навколо ніг. Я що народився з тілом оленя, хвостом корови, копитоми коня і м'яким рогом, Дивуюся, чому від неї не втікає кішка, і посміхаюся думки Зорисі. Боже, як хочете піти кудись від за очі, і мені, бурмочу я. Якби пахуче зелене літо, достигаючи поле, чисте небо, і це не ярмо, яке зветься політикою, якби довгий день я закінчував би роботу в каменоломні рано, і ти, стомленому. Зарослим чебрецем плаєм. Ще довго питаю я, – оце мати такого кавалера надокучив би за один вечір. Який смисл вичікувати? Однаково сповинешся в шалю. Орися повернула до мене голову. На фоні вікна зринули повні пишні груди. Ви всі повернулися фронту, якісь несповна. Дякую, – вона зазирнула в дзеркальце – Потім, поклавши лікті на підвіконні, дивиться в сутінки за шибкою, а насправді на мене, бо шибка відбиває всю кімнату. Я передумала Орися сідає в куток за скриню. Що в тій читальні цікавого? Чула, що казав Гривастюк, треба здобувати культуру, сама не прийде. Ну, зійдуться, фронтові сичі не сповна. Орися потупилася. «То я пішов Орисю?» «Та побудь ще!» Я знову сів, але тут же звівся і перейшов до неї, спробував її обняти. Вона відсахнулася до стіни. «Мені здалося, що я тобі подобаюся», – сказав я. «Так, очі її забігали». Ти не помилився. «Що ж, я готовий відповідати, але хіба ж ні?» «А ви шукаєте винних?» Що ти таке кажеш? Коли щось робиш, то й береш на себе якусь відповідальність Орисю. У свідомої людини одне без другого не буває. А коли вітрієшся з вітром, то ясна річ. Страшно брати на себе якісь зобов'язання. Тобі не втямки, чого заслуговуєш? Я таких людей боюся. Їй, Богу, не розумію, сказала Орися. Вірю тобі. Нас війна навчила копатися, але вміння не дала. Правда, бувають моменти, вгадуємо, як пророки. Погорожиш мені? Може це такий момент? Спершу мушу тебе поцілувати. П'яний-п'яний, вона дзвінко з вибухом засміялася. Почув би, батько, похвалив би нас за цю розмову. Добре, Орисю? Ні, вона відштовхнула моє коліно. Не можна мовила тихо таємнича. «Чому?» «В мене є хлопець». «Де?» «Він сторонський. Дороги позадувало». «Гаразд, поворожу. Ти його кохаєш? Ти вийдеш за нього заміж. У вас народиться троє діток. Ви будете жити в злагоді. Але знов буде війна. І твої хлоп'ята підуть на фронт. Коли твоя хата в пустії, те вечорами не запалюєш лампи». Будеш про них думати і згадаєш мене. Я тобі привиджуся в образі вічного жида. Господі, не треба. Вона затолила мені долоною рота.